bon vent, escrit, sol·licitat. Aquest és un compendi del treball d'articulista de Xavier Graset. La seva mirada arrelada al seu poble Vilaseca s'estén per tot el camp de Tarragona i la Costa Daurada, fins i tot a Catalunya. Els interrogants, la memòria i la consciència passant pel seu sedats personal per qüestions que formen part dels seus neguits d'aquests últims anys. Neguits i passions, com dèiem, des de l'Estatut fins a l'AVE, Aznar, Zapatero, Pujol i molts altres protagonistes que omplen aquest llibre i aquests articles de Xavier Graset. Aquí hi tenim avui a l'altra costat del telèfon. Molt bon dia. Hola, bon dia, Patrícia. Bon dia avui de Ràdio Tiana, com estem? Molt bé, estem molt bé. Doncs eh, comencem parlant d'aquests neguits i passions perquè suposo que la, la política catalana i la societat catalana n'hi doncs, eh, ha molts, no?, sobretot últimament. Sí, no, sí. El, de, de neguits i d'interessos i de qüestions que que ens afecti o no? que, que ens puguin afectar tots plegats, eh, evidentment que n'hi ha molts. El, el, el principal que hi ha ara mateix de neguit és com aconseguir, per exemple, que, que la participació dels ciutadans en, en la vida pública eh, es canalitzi a través de, de vies més més normals, podem dir, no? Perquè uh -huh. gairebé ara el, el que hem vist el més recent, sobre el qual gairebé encara no, no hem pogut escriure sí. eh, és sobre la, la decisió directa dels ciutadans de, de, de, de protestar, per exemple, pel funcionament del, del servei de Renfe, no? I tant. Dius, <ríe> I tant. Eh, com pot ser això, no? Com pot ser que, que, que tota l'estructura de, de poder que hi ha, de tants poders eh, locals, eh, comarcals, eh, català, espanyol, eh, europeu, Mm. Doncs eh, no sigui capaç de resoldre un servei que hauria de ser bàsic no? doncs sí, sobretot doncs, des d'aquí al Maresme i, i d'altres comarques no? però aquí al Maresme que ens toca més a prop el, el tren de, de Rodalies doncs és imprescindible i evidentment de funcionar cada dia pitjor la visita de Zapatero fa i ahir, ahir em sembla que va ser no? sí. doncs eh, se suposa que serà un pas endavant, un pas al darrere o com serà això? no, dones, se suposa que d'entrada són bones paraules eh, el que hi ha bé al marge de les visites que està molt bé que es produeixin i de les bones paraules que està molt bé que, que es deixin anar perquè, perquè les necessitem, doncs és que després hi hagi calés i hi hagi solucions, no?, perquè amb bones paraules només no fem res, Em disculpes només no fem res, és agraït que es produeixin, però eh, és bo que després hi hagi solucions, que hi hagi inversió, que hi hagi, eh, doncs, posar fil a l'agulla ha, ja, d'una manera... Uh, ràpida i eficaç. No? Mm, a vegades ja ha qui, qui estem la idea de que home, potser el que no es vol fer ara amb Renfe doncs és acabar-ho arreglar i directament traspassar-ho gairebé sense dotació i ja us ho fareu. No? Yeah. Aquí teniu la, la pilota. Uh -huh. Em sembla que no serà així. En tot cas, la sanitat suposo que tampoc acceptaria que li donessin ara el servei de rodalies de Renfe i els servei de regionals uh, sense un duro al darrere, sense dotació, perquè llavors el problema encara seria doncs, pitjor que el que tenim, no? Ah, Pel que fa infraestructures, doncs, uh, un tema que ha omplert articles i articles i articles durant molt de temps ha sigut el del Carmel, que, que també aquesta setmana ha estat d'actualitat, doncs, perquè s'han reactivat aquestes, aquestes obres i que, doncs, després de tota la tragèdia que hi va haver, suposo que també aquests temes, uh, doncs, és inevitable que surtin en articles d'opinió, no? Sí, el, el llibre, el, el Bon Vent, el que recull són justament això, no? Escits de, que van des de l'any 99... Fins a l'any passat al 2006, no uh -huh. tota la meva... no, no tots els articles que he publicat, sinó una tria perquè el que passava des amb aquest recull d'articles, donc que hi ha fets que... Que, que han passat, no?, i que són potser massa arrelats a l'actualitat del dia, de la setmana o del mes en qüestió i ja passen en, en l'oblit, però Clar. justament la, el que intento fer és un, un exercici de memòria eh, a través del qual es pot comprovar, doncs, això, que neguits com el del Carmel o la Renfe o l'aeroport o les autopistes que tenim, uh -huh. doncs, eh, són constants des de fa ja uns anys, no?, i que formen part també de... De, de cap allà on volem anar, no? de, de on volem, eh, que, com volem que sigui la, la Catalunya del futur. No? Si en tenim una Catalunya doncs, més tronada i deixada, doncs, feia rai. No? Ja podem posar que som una nació al preàmbul, a l'article primer i a cada peu de pàgina de, de l'Estatut, que si després el país o oh, aquesta nació no funciona, no en podrem fer bo i res. No? I per tant, aquest neguit constant... De, per exemple, de, de la infraestructura que té una repercussió directa en l'economia del país i en el dia a dia de, de, dels, dels ciutadans eh, es veu reflectit a, al llibre no? doncs bon vent, un llibre que a banda de, doncs, de molts fets de la societat eh, actual, doncs també hi ha molts personatges, Aznar, Zapatero Pujol, Maragall, Montilla, suposo que és molt diferent parlant d'un o d'altre però hi ha alguns que donen molt de suc, no? Sí, eh, diem, a, a través del llibre diem a, es uh, recull la meva feina més periodística, no? Potser molta gent a vegades uh, té d'atura imatge que t'ha vist amb calçotets per la televisió, no? Fent, fent humor amb sí. alguna Cunafuente o amb els altres companys del Terrat. Però, clar, per sort tenim altres interessos i tenim altres uh, inquietuds. i em considero un privilegiat i la meva faceta de, de periodista, jo sóc periodista de formació... I, evidentment, fet de, de parista seriós, per dir-ho d'alguna manera, fent informació pura i dura durant molts anys, mm. i després he tingut la sort d'això compaginar-ho amb, amb, amb, amb la possibilitat de fer entreteniment a la ràdio, no? Mm -hmm. Per tant, vull dir que, que aquesta doble faceta l'he pogut jugar, Ara, a través del llibre, podem recuperar doncs, eh, escrit sobre tots aquests personatges protagonistes del dia a dia eh, que, evidentment, donen molt de sí. En la meva faceta de periodista, qui he conegut eh, en primer pla, doncs és des de Felipe González, potser més eh, Jordi Pujol, perquè quan vaig ser corresponsal a Madrid durant set anys de, de Catalunya Ràdio, sí. és qui més seguia. Després, a eh, l'Aznarc, diem, el vaig seguir des de Barcelona, per dir-ho d'alguna manera, treballant el programa... En la distància una mica, no? I després... Eh, també una mica per, per per la meva carrera professional doncs... Eh tot el món de l'espectacle, de la cultura, del teatre, de la gastronomia, de, de la restauració, que és també un altre dels meus interessos, també l'he pogut seguir, i això també queda reflectit al llibre, no? tots aquests personatges, tots aquests altres actors de, de la nostra vida. No? I dèiem que tots aquests personatges doncs, eh, formen part d'aquest periodisme seriós doncs, que durant molts anys també has exercit, però doncs, tot amb un toc irònic i bastant punyent. No? Bé, bueno, aquí intento, eh, a través de la meva manera d'escriure, intento, doncs, eh... Thank mm -hmm. you treure una mica de, de dramatisme als fets, no? Penso que a vegades una mica de distància, no molt allunyada, però sí, un punt irònic sobre allò que ens passa és gairebé la, la, la millor arma de la que podem disposar, no? Mm, quan això, quan veus que secularment eh, foten els quartos i no se't fan les autopistes, o, o pots emprenyar molt, o hi pots afegir una mica d'ironia per, per agafar empenta i després, doncs, eh, dir-ho i denunciar-ho en, en veu més forta, no? Per tant, sí, és, és una eina que que he fet servir sempre uh, el, el meu estil a l'hora d'escriure un, un punt d'ironia foteta, sardònica, digue-li com vulguis, però que, que, que té també un de, de denúncia, no? I precisament abans ens feies referència a la teva faceta d'humor, suposo que és combinable, no? Això de veure la realitat amb ulls eh, periodístics eh, doncs allò estrictes, per dir alguna manera, i d'altra banda fer-ne humor i doncs, riure-ne de nosaltres mateixos, no? A mi el que em sembla més important és diem treballar amb rigor, no? Sempre, facis el que facis. Fins eh les feines ben fetes, no? I a vegades el que no m'agrada tant és quan hi ha un, una mena de confusió de gèneres, que em sembla que també durant algun temps eh, ser petit o encara es pateix, uh -huh. i a vegades no saps si el que és un programa d'humor és és allà on hi ha la informació veritable perquè els informatius la informació a vegades no, no es dona tal com s'ha de donar i s'està més obsessionat en fer uns informatius doncs, eh, que són pur espectacle televisiu no? uh -huh. hi ha incendis o no, tots són desgràcies però també es busca doncs, a vegades fins i tot acabar amb un acudit i no saps a vegades eh, si, si estan clares les fronteres entre un gènere periodístic i un altre no? Sembla que estiguis parlant dels d'antena 3 no? potser bueno, no, no. Són tendències no? jo trobo vale, que vale. tendències potser el que fa després un, una cadena de televisió ho intenten fer les altres no? perquè uh -huh. són fórmules d'èxit, el cas és que després això la gent és el que també acaba buscant i mirant-se més. Clar, és, que és el que t'anava a dir perquè precisament doncs, els informatius d'antena 3 que es basen en aquest aspecte clar entre cometes i en les notícies doncs, de successos bàsicament o, o més doncs, iròniques o no sé com de, denominar-ho uh -huh. són les més vistes no? Sí, no ho sé, potser per que tots plegats hem, ens hem fet consumidors d'aquesta societat d'espectacle de, de, no? i en som partíceps i, i en, en, no, no som capaços d'escapar-ne, de, no? uh -huh. però em que ens falta doncs, a tots plegats una mica més d'autocrítica, els mitjans de comunicació i tornar als orígens treballar amb rigor, contrastar les notícies i, i, i, i evidentment que també hi ha d'haver espai pel divertiment i, i per l'entreteniment, però per això ja hi, ha, ja hi ha un altre gènere que és... Eh que ha ser més marcat, més clar, i dir, ah, a aquesta hora fan conya, no? Sí, i allí fem conya de tot. I el, quan expliquem o quan donem notícies, donem notícies i fem-ho, doncs, de manera seriosa i, i, i també interessant, no?, perquè dir, a vegades es confon el que és seriós amb, amb avorrit, i no. no? Uh -huh. Penso que es pot treballar de manera seriosa però fer-ho prou interessant com perquè la gent tingui claus per mantenir una, un esperit crític davant d'allò que se li dona i que se li diu i que després cadascú ho faci la seva, no? Molt bé, doncs estem parlant d'aquest llibre, Bon ben escrit sol·licitats, que doncs, com hem dit abans, és un conveni del treball d'aquest articulista, Xavier Grasset, amb la seva feina de periodista, i que agraïm moltíssim que hagi estat a l'altra costat del telèfon. Xavier, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Que vagi bé, bon dia. Gràcies, Araditiana. Gràcies.